Частина третя Глава перша Суцільний безлад Крок за кроком життя дружного злагодженого села Перетворилося на суцільний безлад З кожним днем все жалюгідніше та безпорадніше Виглядали його мешканці Батюшка Михайло вже давно тяжко хворів Службу правив раз на місяць, а той ще рідше Після давнішнього нападу на нього чортів Його здоров'я різко похитнулося Причепилися всілякі хворі Якби не безкорислива підтримка Та поміч самих відданих парафіян Невідомо, чи був би отець взагалі живим Коваль Макар, після жорстокого поранення вилами Ще нанесеного рідним сином Ледве пересувався по своїй хатині він сильно схуднув, послабішав, часто і натужно кахикав. Тільки Катерина та п'ятеро родочок позбавляли його права остаточно злягти у постіль та вже не підійматися звідти. Селяни призвичайлися угольно вживати севухо. Напивалися вщент, а потім скобалися, сварилися, лаялися та сперечалися одне з одним. Діти розучилися слухати батьків. І взагалі старших за віком Молодь не хотіла навчатися ніякому ремеслу Складалося загальне враження, що село дедалі більше скочується у глибоку прірву Пан Хряк пиячив щодня відтепер, незважаючи на ущипливі докори пані Євпраксії Остання після неприємної пригоди з потворою Наче б з глозду та звихнулися з розуму і часто молилася. Однак все це не заважало їм обом, зачарованим грошима пана Лецика чекати на виповнення потворі 18 років. Тільки б видати її заміж, аби влаштувати весілля. А потім, потім. Вони й не міркували, що буде потім. Шлюб потвори та отримання чималої купи грошей вбачалося їм своєрідним знаменним бар'єром, після якого хоч земля гори, хоч пролийся потоп. Тим часом Харон з Реєм зробили ще один вагомий внесок в свою негідну справу щодо загибелі людей. Вони, а вірніше Харон, який за доброю традицією прийняв вигляд заможного заморського пана, запровадив у селі позичання грошей у борг під чималі проценти. Він також започаткував картярські ігри на гроші та на різні коштовності. Всі ці нововведення підводили село до остаточної руйнації, не тільки матеріальної, а й духовної, шляхом продажу людських душ чорту. Глава друга. Неймовірна сила. Хоча Тарас не боявся суперника, і це вже явно спостерігали розбійники, вони аплодували кожному влучному удару щура. Тарас був ще слабкий після попереднього жорстокого побиття. Тож йому добряче діставалося від суперника. Щур розійшовся не на жарт. Однак, коли він зібрався звіряче добити парубка, якого грубо повалив на землю, отаман різко заперечив. Зупинися, скотеняко. Щур так і завмер з піднятим над головою Тараса стопудовим кулаком. У колі розбійників пролунав невдоволений шепіт, але отаман й оком не повів. Він наблизився до Тараса, який вже піднімався, хитаючись. Плеснув його руками по плечам, надіваючи хрест-парубку на шию. Так, наче вже нелякливий буягус. – Мабуть, на користь пішли мої стосани. звернувся отаман до всіх присутніх. «Пригарні стосани, бездоганні стосани, просто цукерочки, а не стосани!» Схвально загомоніли розбійники, яким край сподобався жарт їхнього ватажка. Отаман підійшов до щура та вліпив йому по спині ляща. «Чого остовпів гультяй? Хіба не бачиш, що твій супротивник все ще живий?» І тоді Щур, демонструючи всім присутнім свою незмінну очманілу посмішку на губах, трохи нахилив голову і, як таран, пішов на парубка прямцем. В тієї самої миті з Тарасом сталося щось несподіване. Наче зсередини землі в нього вливалася неймовірна сила, і не було у тієї сили жодних кордонів, меж і перешкод. І тоді він розмахнувся на всю ширину і велиш своїх плечей і завдав щуру такого місного удару, що той впав на землю як підкошений, заюшивши її кров'ю з перебитого носа. Довкруж запала могильна тиша. Всі розбійники, тобто люди без страху і сувісті, заклякли з роззявленими ротами. Деякі з них не встигли вгледіти, чого щур так стрімко завалився. Вони завмерли, начеб очікуючи повтору події, яка сталася у них на очах, але вони її не роздивилися. Інші сподівалися, що щур ось-ось підведеться та продовжить бійку, і зрештою стане переможцем. Чого вирячилися капловухи? Хіба не ясно? Турнір завершено. Тож всі розходимося. Прохрипів отаман. Юрба розбійників порідшила. Хтось потягнув щура до колодязя, аби змити кров, бо сам він ще остаточно не отямився. Тарас навіщось витер руки об штани, озирнувся, наче шукаючи когось, та почовгав до хати, де у вікні зі сльозами на очах завмерли Галина і Даринка, чекаючи на нього. Тарас важко всадовився на стілець, Даринка принесла поломисок з водою і банти. Галина мовчки обробила пару ковісеняки та подряпини. А руки у неї дійсно були золоті. Коли ж Даринка вийшла з хати за чистою водою, знахарка повідомила Тарасу, що він, як син Коваля, володіє надзвичайною силою. Але спрямована та сила має бути виключно на недобрих людей, нечисть і зло. Ти здатний визволити нас та інших людей, що упродовж багатьох років бідкаються та скніють у розбійницькому полоні. Галино, даруйте, але ж я стінки спричинив лиха. Я вбив коваля, свого власного батька. Мені постійно привиджуються люди, дяким ми з Федором Бідою заподіяли справжню біду. Сьогодні у вісні з'явилася мені жінка, яка мешкала на хуторі, неподалік от нашого села. То був саме я, ніхто інший, хто повідомив Федору Біді, що на хуторі зосталися одні жінки, тож можна доскочу мародерствувати та грабувати. Як бачите, немає мені ніякого пробачення. Ой, Леле, сплеснула руками Галина, ви кого-небудь там образили чи, не дай Бог, убили? Спитала вона, затаївши подих. Усе б обійшлося, але Федору Біді приглянулася міцна мотоска в хаті однієї молодиці. «Югина!» – здогадалася Галина. Мені невідомо, як її звали, але ж Федір Біда грубо вирвав у неї з рук тому мотузку, мало не порізав пальці, а за тим заходився її ображати. А вона стрім голов помчала до колодязя і тільки крикнула. «Простий, Господи, помилуй Даринку мою!» До хати увійшла Даринка. Вона подивом подивилася на поблідде обличчя Галини та перекошене від болю чи жалю Тарасова лице. «Нене, що сталося?» Все гаразд, доня! Йди сюди, моя Люба, я пригорну тебе до себе!» Дівчинка сіла поруч з Галиною. Жінка приголубила її та почала гладити її волосся, лагідно приговорюючи. Даринко, хай Бог допомагає тобі на твоєму шляху, щоб звільнилася ти від пут нечистих сил і недобрих людей. Глава третя. Феклочко, донечко. Даринка вся зіщулилася від жаху. На дні темної сирої ями Збулося те, що прорікала їй фекла Відтепер поруч з ув'язненою всюди шмигали огидні пацюки В суцільному мороку вона не могла їх бачити Але відчувала дотики кіхтистих лап і тонких холодних хвостів Деякі найбільш сміливі тварі підходили ближче до неї та навіть пробували вкусити «Боже, допоможи!» – почала молитися Даринка. Вона перебувала у повному розпачі, адже з появою пацюків єдина віддушена у вигляді снів, а, можливо, і спасіння з сирої темної ями, руйнувалося. Відтепер Даринка круглодобово позбавилася спокою. Відтепер вона навіть на жодну хвилину не може заснути та поринути в інший світ. Та якоїсь миті пацюки зникли. Знов чиясь невідома молитва відігнала ворожу навалу. Даринка швидко затулила очі, аби знов зануритися у схолодкий сон. І бажа не сталося. Вона знов потрапила до рідного села. Але цього разу опинилася у чужій незнайомій хатині, схожій на палац. Одразу їй стало ніякого, адже, незважаючи на багатство і розкіш, тут було якось моторошно і настирливо відчувалася присутність Нечистої сили Даринка здивовано пересмикнула плечима Як так вийшло, що у людській оселі мешкає чорт? Вона промайнула коридорами та опинилася у просторі-кімнаті Де стояв на колінах огрядний свинуватий дядько Від нього тхнув вкрай неприємний задушливий сморь він щось бурмотів, хитав головою Та бив нею покилимо, що застилав в підлогу Феклочко, донечко моя Ледве розібрала Даринка його шепіт Ім'я Фекли здивувало Даринку Вона вдруге пересмикнула плечима І тихенько, не привертаючи до себе уваги Рушила до іншої кімнати, яка просто тхнула бридотою Так і є, тут вона, потвора Даринка побачила чортяку, що розпросталася на ліжку, і на яку без огиди не можна було дивитися. Вона гучно хропіла, іноді відкриваючи червоні запалені очі. З рота йшла біла піна, все тіло судомно здригалося. Поруч сиділа куня літня жінка в старомодному мережевному чіпці. Даринка жахнулася від такого видовища, а вже на миті – Фекла, вкутре навідавшись до темної сирої ями, боляче штовхала її у плече. Ну що, до вподоби тобі розважатися з хвостатими друзями, обшморгана принцесу? Зачекай, скоро патюки зголодніють, і тоді почнеться найцікавіше. Задоволено зареготала фекла. Не пам'ятаючи себе, Даринко цупко схопила фекло за руку і, попри її писк і вириск перенесла їх обох до тієї жахливої хатини, схожої на палац. Побачивши незвичайну картинку, фекла замовкла й пильно витріщилася на жінку, яка перебувала у кімнаті, де з'явилися дівчата. Вона була гарно вдягнена, але виглядала такою нещасливою, що на неї було важко дивитися без жалю. Вона стояла, як і той дядько, на колінах, але перед іконостасом, де горіла лампадка А ще жавріла лоюва свічка в руках жінки, яка гірко плакала Феклочко, донечко, пробач нам, твоїм загребущим ненажерливим батькам Тепер-то я розумію, що краще загинути, ніж стільки років поспіль нести на серці такий неймовірний тягар Даринка відчула, як Фекла несподівано все напружилася, наче зараз розірветься на шматки. Раптом з її очей також хлинули гіркі сльози вперше у житті. Затим Даринка завела Феклу в кімнату до пана Хряка, де вона побачила і почула, як страждає і про що каже її татко. Те, що вона зустріла своїх батьків, Фекла зрозуміла завдяки своїй силі та за допомогою сили Даринки. Та й крім того, якщо подивитися на панну Євпраксію та пана Хряка, тільки сліпий не спостеріг би схожості між Феклою та ними. Наостанок дівчата завітали до кімнати потвори, де нянька Докійка, яка остаточно збожеволіла, монотонним голосом співала колискову. Від жахливого вигляду чортяки Фекла затулила руками очі. Вона вся зашарілася, затріпотіла, і несподівано відчула, що в її серці прокидаються людські почуття, та її душенька з'являється на світ у своїй особистій сутності та величній красі. Глава 4. Нове прізвище Після удачливого випадку з побиттям щура Тарас почав пильніше придивлятися до розбійників, спостерігати, як вони володіють ножем шаблею, палкою, пістолем. Останні більше не насміхалися над парубком, адже й досі знаходилися під глибоким враженням від його несподіваної та безперечної перемоги. Одного разу до Тараса підійшов Щур. Він запевнив, що не тримає каменю за пазухою щодо своєї поразки. Навпроти! Він хоче навчити Тараса всім тонкощам військової справи та рукопашного бою. Тарас не заперечив, тож вони майже щодня почали тренуватися. «Пане отамане, в мене є необхідність з вами перемовитися», – якось постукав у двері ватажка Славко. «Чого тобі роззяв? Заходь, як я про що потріскотіти». «Та тут таке діло...» Запнувся Славко. Ти про тренування щораз боягузом? Саме так, пане провидцю. Ти гадаєш, не Отесо, я сліпий? Помиляєшся, Славко, я все бачу. І про вбитого мужика Федора Біду знаю теж. Адже у мене скрізь свої вуха та очі. А тепер йди геть, Бевсю і поклич лякливого боягуза до мене, та всім розкажи, що відтепер його прізвисько і є боягуз. Довідавшись про нове прізвище, Щур схвально поплескав Тараса по плечу. Прізвисько – це добре. Виходить, ти тепер такий самий, як і ми? Ласкаво просимо до нашого табору, до розбійничої зграї. Сідай, боягузе, і намотай на вуса все, що я маю тобі сказати. звернувся отаман до Тараса, коли той переступив поріг його хати. Тут у нас усі дуже небезпечні люди, які можуть вбити будь-кого за будь-що, які здатні продати або зрадити кого-небудь за що-небудь. Усі вони мені байдужі, і я не боюся з них геть нікого. Однак ти не такий, як вони, як я. У тебе є сила, і вона може вбити любого з нас. Це мені подобається, але й насторожує. Краще таку людину мати за друга, а не за ворога, та тримати поруч із собою, а не проти себе. Тож залишайся з нами, будь самим собою. Проте пам'ятай, що я мав змогу легко вбити тебе руками щура але не дозволив цього зробити. Саме тому ти мені винен, навіть не по розбійницьким правилам, а по загальнолюдським. Тож візьми свій хрест у руки та присягни ним, що ти ніколи не вб'єш мене без попередження у спину. Бо самої смерті, як такої, я не боюся, а зневажаю підступність і жалюгідність боягозів. Але й знай, якщо ти переступиш наші закони, порушиш свій заповіт, я тебе все рівно вб'ю, попри твою надзвичайну силу. Тарас не став клястися на хресті, а дав слово сина Коваля. І це цілковито влаштувало отамана. І ще одне. Відтепер тебе всі будуть звати боягуз. Задля згадки про те, що лякливим боягузам не місце в розбійничій зграї. Хай кожен кому в голову прийдуть боягузливі думки – Можні є, дивлячись на тебе, пам'ятаючи твій приклад. Отаман випроводив Тараса на поріг та проголосив останні слова так, щоб почули всі, хто міг їх почути довкруж. Глава п'ята Згода на поміч. Після побаченого фекла довго приходила до тями. Потім вона обійняла Даринку та знов заплакала. «Вибач мені, Даринко!» «Бог простить, і я прощаю!» Щиро прийняла її обійми Даринка. «Я знаю, що й інші люди, які перебувають у потаємному підземеллі, тобто у бісівському полоні, не винуваті у своїх думках і діях, бо їх розумом заволоділо царство темряви. Що робити, Даринко? Як допомогти нам і нашим батькам – а також усім полоненим, які страждають поза своєю волею. Фекла не припиняла плачу. По-перше, насухо витираємо сльози. Інакше про все одразу дізнається Харон, Рей та інші чорти. По-друге, я вже дещо придумала, але конче потрібна твоя допомога. Я згодна на все». Я ладна навіть загинути, аби знищити ту потвору, що нахабно оселилася в нашому помешканні Та звільнити від неї своїх багатостраждальних батьків Якщо ти загинеш, ми не зможемо здійснити мій виплеканий в серці визвольний план, про який я наразі тобі розповім А ти швидко даси мені відповідь щодо своєї згоди чи не згоди Бо іншого моменту вже не буде Побачивши тебе, чорти розгадають все так, звичайно, Даринко, я згодна на все Не поспішай з відповіддю, адже у випадку згоди тобі доведеться зостатися в темній сірій ямі замість мене Бо за бісівськими законами тільки одна людина може перетнути кордон колодязя зверху вниз і знизу вверх Втім, тут на дні вже з'явилися голодні пацюки, а з ними довго не поладиш я згодна Вже не так впевнено відповіла Фекла І головне Якщо я програю цю бійку Тобі доведеться сидіти в темній серій ямі довічно Бо чорти не пробачать З навмисним наголосом сказала Даринка Щоб до Фекла дійшли всі ймовірні наслідки справи Якщо вона на неї зголоситься Запала глуха тиша Фекла була слабкішою духом за Даринку Крім того, вона тільки-но звільнилася від лабетів царства темряви і ще не набула достатньої сили світла. А ще вона до смерті боялася пацюків. «Я згодна», – повторила Фекла. «Але прохаю, прожогом тікай звідси, Даринко, поки я ще не збожеволіла від страху». З цими словами Фекла віддала Даринці свою хустину, а хостину Даринки залишила собі. Хостини слугували індивідуальними відзнаками всіх полонених дівчат потаємного підземелля. У них вони могли загорнутися або навіть накритися, як маленькою ковдрою. У кожної була своя хостина, яка вирізнялася кольором і візерунками. Загорнувшись у хостину фекли, Даринка вже майже метнулася, щоб рушити наверх. Коли раптом подруга схопила її за руку Тільки послухай, яку я вчасно згадала важливу річ Нещодавно Харон і Рей поводилися не так суворо, як завжди Рей взагалі чомусь плазував рачки та реготав безпідставно Тож я вирішила запитати, що з нами далі буде Харон пообіцяв, що забере мене з собою А ти, Даринко, довічно сидітимеш у цій темній серій ямі «Тоді я спитала, напевно для того, щоб ще сильніше втішитися твоїм горем, чи зможеш ти визволитися хоч будь-яким чином?» Довіряючи мені, Харон відповів, що тебе може врятувати одночасне хрещення та одруження, але не у будь-який день, а тільки першої неділі після Пасхи, коли у них, чортів, сила є найслабшою за весь термін земного календаря. Потім Харон заходився сардонічним сміхом, Мовляв, що у нього є безліч усіляких пасток, тож він завжди випереджає своїх ворогів як мінімум на крок. Даринка подякувала Феклі за безцінну інформацію, яку вона більше ні від кого не почула б, та поспішила наверх. «Передай моїм батькам, що я їх люблю, якщо тобі пощастить їх побачити», додала Фекла на здогін. «Постійно повторюй, «Боже, допоможи!» – відповіла Даринка і зникла у темряві, піднімаючись все вище і вище. На першому посту вартові чорти грали в кості. Як Даринка зупинилася перепочити, один з них шмигнув носом її бік. Хотів що сказати, але двійко інших відвісили йому по гарному потиличнику. «Не відволікай нас від гри, шалапути! Ми все бачимо, все прораховуємо!» І ти нас не обдуриш. На другому посту вартові чорти, хто де прилаштувалися і банально куняли. Коли Даринка зупинилася, один з них, що сидів на стільці клював носом, розтулив очі, витріщився на хостину фекли та захропів собі далі. Інший з чортів пролепотів щось про незвичайний запах, але ніхто на нього не зважив. Глава 6. Невдале спасіння З кожним днем Тарас робив неабиякі успіхи у військовій справі. Щодо кулачного бою йому вже не було рівних. Щур усією душею прив'язався до парубка та не відходив від нього, де б вони не були. Чи на розбійничому нападі, чи у таборі. Згодом вони заприятелювали тим більше, що оселилися в одній хаті. Тарас почав потрохи молитися та й щур за ним. Кривоносий рябий пройдисвіт несподівано відчув, що йому подобається молитися, що після молитви він почувається гарно та наче приходить до здорового глузду. Інколи він навіть починав плакати, але так, щоб його ніхто не бачив. Тарас спостерігав, як та сама очманіла посмішка перестає блукати на губах щура. А це означало тільки одне. Він поступово перетворювався з безшабашного розбійника на порядну людину. І з Галиною Тарас старався не стикатися, оминав її, де тільки міг. Однак після того, як розбійники привели до табору нову партію полонених, серед яких було чимало молодих дівчат, Знахарка прийшла до нього сама. Тарасе, настав твій час спасти невинні людські душі. Адже завдяки твоїй силі ти зможеш допомогти всім полоненим. Можливо, тоді сам Господь пробачить усі твоє злодіяння. Галино, ти пропонуєш щось нереальне, пусте. Якщо ми щось подібне вдіємо, то скоріш за все тільки самі загинемо та й всіх загубимо. Тим паче, що я знов почав грабувати та став звичайним розбійником. Так, Тарасе, і в цьому є свої переваги, бо наразі ти увійшов у довіру до отамана та його лють. Я не нелюд, заперечив Щур, який наче справжній Щур зайшов у хату так безшумно, що його ніхто не помітив. Зате він й отримав своє прізвисько. Ой, Леле! Злякалася Галина Щур все почув Заспокойся, Галина Щур і я повністю довіряємо Один одному Щуре Звернувся Тарас до свого компаньйона Треба вчинити добру справу І тоді Бог, можливо Нам пробачить З мого боку Немає жодних заперечень і перешкод Усміхнувся Щур От і добре я в тобі не сумнівався. Галино, якщо ж чур нам допоможе, то чому б і не спробувати? Як посотеніє, очікуй на нас, тоді ми всі разом й узгодимо спільні дії. Щербатий місяць закрила довжелезна нічна хмара. Одразу стало темно, хоч око витне. Раптом охоронець біля сараю з полонинами та охоронець незалізній вежі. Водночас, немов скошені, впали на землю. Тарас і Щур звернули їм шиї. Галина, Терен і Даринка шмигнули у сарай та почали розв'язувати, звільняти полонених, пояснюючи їм подальші дії. Люди один за іншим виходили на свіже нічне повітря та рушили за Даринкою, яка як свої п'ять пальців знала місцевість докруш. Адже хто як не вона змалку ходила з галиною, знахаркою По цілющі польові трави, ягоди та гриби Та ось останній полонений вийшов з тісного сараю Ще декілька буйних ший Скрутили Тарас і Щур своїм колишнім побратимам Терен вже відкрив та підняв решітку від ями Де утримувалися чоловіки яких на всяк випадок зіштовхнули туди Задля більшої надійності, що вони не втечуть Терен кинув їм декілька ночей, вони почали перерізати пута та розминати руки, допомагаючи один одному вилазити з ями. А потім вони разом з Тереном розчинилися у нічній темряві. Раптом довжелезна хмара на небі відсунулася. Знов вийшов щербатий місяць, а разом із ним зі своєї хати несподівано вийшов отаман. Галина, Тарас і Щур, що знаходилися біля сараю. Перевіряючи, чи не залишився хто Отаман, який не міг їх бачити Не би почув загрозу нутром Він повільно потягнувся, наче від сну Та не подаючи вигляду, що схвильований Розміреним кроком пішов кругом хати Краєм ока уздрів ноги, що стирчали з залізної виші І майже все зрозумів Інша хмара затолила місяць і це дало змогу отаманові безшумною лапкою наблизитися зі спини до Галини, затулити їй рота однією рукою, іншою придавити сонячне сплетіння на шиї так, що вона знепритомніла та опустилася на землю. Отаман зачекав, поки знов вийде щербатий місяць та освітить поле майбутньої бійки. Щур і Тарас помітили ватажка, і перш ніж той натиснув гачок пістоля – Щур зробив кілька широких кроків, захищаючи собою Тараса. Пролунав постріл. Щур завмер, поволі перехрестився та, отримавши ще одну кулю з іншого пістоля, отаман не розлучався зі зброєю ні вдень, ні вночі. Рухнув на коліна, а за тим завалився на бік. Тарас кинувся до щура, підтримав його голову обома руками. Той усміхався і кликав матір. І, як завжди, усміхався, але тепер-то була не очменіла, а промениста світла усмішка. «Вибач мені, Боже!» – прошепотів Щур, а за тим завмер. «Бог вибачив тебе, брате!» Закриваючи очі Щуром, з гіркотою в голосі промовив Тарас. У ту саму мить по його голові гепнуло щось важке – і він ницьмо впав безтями на землю. Глава 7. Примусове покаяння Коли Тарас оклепався і відкрив очі, то відчув нестерпну спрагу. Все тіло нудило і млогіло, тож він знову поринув до безтямства. Але це бро холодної води, вилите на нього славком, його опритомнило. Він озирнувся і усвідомив, що сидить на підлозі у хаті Галини, міцно прив'язаний мутоскою до стільця. Навпроти нього так само прив'язана сиділа Галина. Тарас помітив чималий сенець у неї під оком, а також синьошну шию від нещодавнього здавлювання отаманом. Знахарка дивилася йому в очі з провиною, наче подумки докоряла собі за те, що підвела всіх до невдачі, поразки. А можливо й до смерті Зрозумівши, про що думає Галина Тарас заспокійливо кивнув їй Показуючи всім своїм виглядом, що він за все дякує Тим часом до кімнати натовклося повно розбійників Які згоряли від цікавості Кому не вистачало місця, заглядали у розчинені вікна «Ну от і прийшов той час, про який я тебе попереджав, боягузе, звернувся отаман до Тараса. «Але ти – дужий парубок, і шкода буде, якщо ти безславно підеш у пекло, слідом за щуром. Тож я даю тобі ще один останній шанс на життя. Звісно, відтепер ти не вирушатимеш разом з нами на розбій, не братимеш участь у наших грабіжницьких рейдах. Віднині ти будеш мій раб. А щоб дістатися такої честі, тобі потрібно виконати справжню дрібничку. Знищити оцю непотрібну жінку. Отаман підборіттям вказав на Галину. Адже саме вона, да йо підбурила тебе до свинячої невдячності щодо мене, нас усіх. Ватажок широким жестом обвів своїх нелюдів. Та нашої, яка вона є, справи. Розбійники схвально загомоніли. Цить, ані пік! гаркнув отаман, і всі стишилися, тільки було чутно, як дзищали мухи, бо отаман був їм не начальник. Ну що, боягузе, обирай. Або сконаєш прямо зараз, як мерзота, бо ти навіть не стримав своє слово честі, або житимеш довгі роки, як презирливий раб. Отаман неспішно витягнув з кишені люльку, мішечок, і насипав з нього у люльку тютюну Машинально подався рукою до печі з недогорком, щоб прикурити Як раптом зойкнув і завмер, що не було на нього схоже Усі розбійники, що знаходилися в хаті, не одразу тямили З якої причини їхній ватажок так довго не витягує руку з печі Коли шпильніше придивилися до нього, то волосся у всіх піднялося дибки. Отаман стояв з вилупленими очима. Його обличчя, яке ніхто ніколи не бачив наполоханим, наразі охопив непереборний ляк. Він щось побачив у жовтогарячому полом'ї. Ба більше. Це щось міцно тримало його за руку. Перш ніж хтось встиг оговтатися, з печі почувся такий моторошний голос, що всі розбійники, навіть ті, що знаходилися ззовні, Попадали на коліна та щільно затулили свої очі й вуха. Та все одно моторошний голос промав усю душу, просякав все тіло, все їхнє нутро. Він наче шкрябав і дряпав із середини кожного, вимиваючи руками накоплений бруд і слиз. Найбільше від того голосу страждав отаман. «Не хресті, не люди проклятущі! Заклинаю вас силою, що владна повивертати ваші нищівні нутрощі та намотати їх на ваші нікчемні голови. Відпустіть на волю цих невинних людей. А самі верстайте шлях до ближнього монастиря мерщій та праведно кайтеся на колінах перед Господом Богом решту всього свого недбайливого життя. Тільки у такий спосіб може й вимолити собі пробачення. А якщо ні то на кожного з вас чекатиме сувора погибель душі й тіла. Пролунало клацання, наче хто пальцем цокну. Отаман, побілілий та змарнілий, але з якимось небувалим раніше блиском в очах, висмикнув руку з печі, відкинув від себе люльку, відчепив шаблю, швергнув пістолі на підлогу, машинально перерізав ножем мотузки, з якими були прив'язані полонені, і, хитаючись, рушив назовні. Всі розбійники вчинили так само – покидали все своє озброєння, вийшли з хати, вишукувалися подвоє та без ніякої команди попрямували за отаманом. А той вже почав свою праведну путь, часто-густо осіняючи себе Христом. Через обмаль часу останній з розбійників зник з поля зору. А виснажені Галина і Тарас так і сиділи навпроти одне одного – страхаючись навіть поворухнутися. Глава восьма Тут на мене чекає заспокійливе. Зрештою, Даринка подолала відстань від самого низу темної сирої ями до самого верху. Вона примірялася, як буде поводитися з чортами, що вартують зовні біля колодязя. Але на її подив і радість там нікого не виявилося Це її дуже заспокоїло Зненацька Даринка відчула Нестерпне свербіння власної шкіри Сверблячка дошколяла Від голови до п'ят Але на звалікання задля чухання Дівчинці не вистачало часу Опинившись у царині Потаємного підземелля Даринка почала крадькома пересуватися Довгим коридором Ось вона вже біля своєї колишньої кімнати Простягнувши руку, аби розчинити двері, вона раптом зойкнула та інстинктивно відсахнулася. Її рука була волохата, страшна, з довгими скрученими пазурами. Аби не закричати, не привернути уваги, Даренка сама собі затулила рота. Чим? Та своєю ж волохатою рукою? Чи лапою? Боже, як це було жахливо! Вона оглянула себе скрізь, де бачили її очі і з'ясувала – що геть уся стала кошлатою і страхітливою. Даринка ціпеніючи помацала лице. Ой, Леле, схоже, що вона уся перетворилася на моторошну потвору зі звірячими іклами та собачими вухами. Чільки ще рогів не було і хвоста. І тут Даринці пригадалися слова фекли. Наче Харон підготував безліч підступних пасток на той випадок, якщо вона все ж таки зможе вибратися з темної сирої ями. Можливо, він все це придумав, влаштував, прорахував і фекло підіслав. Але на роздуми та сумніви знов-таки бракувало часу. Тож Даринка вирішила. Хай буде вже як буде. Вона рішуче відчинила двері та увійшла до кімнати. Водночас у протилежному кінці коридору задріботіли чиїсь лунки кроки. Якесь дурне перечуття, почулося бурмотіння Рея. Чому мені раптом стало так неспокійно, незатишно? А що як ще раз пригубити, ковтнути, спожити спиртне, що все стало байдуже? Шкода, що потім на ранок голова нестерпно тріщатиме. Але ж то на ранок? «Погодь, погодь!» – продовжував сам до себе Рей. «Щось незрозуміле чується з цієї кімнати. Але ж вона давно спустіла». Рей ривком відкрив двері та, не вірячи власним очам, побачив, що усередині приміщення прямо на підлозі стоїть чимала заповітна пляшка. «Ой, чому мені там було неспокійно, бо тут на мене чекає заспокійливе. На свою користь розсудив Рей. Він з піднесенням схопив пляшку та одним махом поглинув майже всю п'янку рідину. Як своєчасно хитромудрий Харон виклопотав для мене у високого начальства царства Темряви, дозвіл теж використовувати людські відчуття, у тому числі перехиляти чарку. «Дай, чорт, тобі здоров'я, Хароне!» Вигукнув Рей та геть чисто допив горілку до останньої краплини. Незабаром його стало клонити на сон Хитаючись, рей порачкував з кімнати Та тримаючись за стіну, поплентився бозна куди Наспівуючи якусь вульгарну людську пісеньку Слава Богу! Як могла, перехрестилася Здоровезними мохнатими лапами Даринка Ще коли готувалася до нападу на Харона Дівчина помилково здобула в одній хаті Замість святої води вогняну, як її називали воду Яку обачно залишила у своїй кімнаті на всяк випадок Ось і трапився цей рятівний випадок Даринка підійшла до тумбочки Та, не дивлячись у дзеркало, що висіло поруч Щоб не заплакати від жаху Відсунула її з місця Підняла камінець у підлозі Перехрестилася Та цибнула у непроглядну прірву Цей шлях вона утворила ще раніше Заздалегідь Однак не встигла його відпрацювати тож точно не знала, де опиниться та що на неї чекає. Єдине, в чому була впевнена, що через заповідну лазівку велика сила добра здатна витягнути її з потаємного підземелля, відрубати від її життя все, що пов'язане з чортами. І треба ж такому трапитися. Поринувши невідомо куди, Даринка потрапила усередину печі, Причому саме тієї миті, коли отаман сунув туди руку, аби підкурити льольку. Вогонь не обпік дівчину, бо вона володіла силою захисту від нього. Побачивши через стіну печі, як через скло, яка несправедливість відбувається у хаті, в її голові одразу склався план подальших дій. Спочатку в запалі хотілося вистрибнути назовні та передушити геть усіх розбійників своїми волохатими лапами. Однак Даринка розуміла, що не має з'явитися на людські очі так просто. А як? Про це, що доведеться міркувати. І тоді, не гаючи часу, вона залізною хваткою охопила отамана за руку і гучним голосом промовила слова, що народилися усередині її душі. Бувалі розбійники заклякли у смертельному жаху, адже вона ще була з пітьми. Читала точунюк Ольга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 Безмежно дякую всім, хто підтримує. Хай квітне український Ютуб.